Мовив він так. Не перечив великий Еант Теламоній. Зразу ж до сина Ойлея Він слово промовив крилате Вдвох з лікомедом могутнім Еанте, ви тут залишайтесь. Дух кріпити данаєм, Щоб мужньо у битві тримались. Я ж поспішаю туди, І там стану негайно до бою. Зразу ж вернуся назад, Ім поміч належно подавши. Мовив словом словою пішов Великий Еант Теламоній. Разом з Еантом подався І Тевкр, його брат, одноотчий. Тевкр вів слід. Пандіон ніс вигнутий лук стятивою. От вони в вежі дійшли, стея, відважного духом по стіною йдучи. І воїв знайшли вони в скруті, Наче той темний борвій Налетіли на вежу й війниці Дужі й хоробрі лікіян вожді І порадники війська. Враз супротивні зіткнулися лави, Аж все загуділо. Перший еант Теламоній, Друга убив Сарпедона, Духом відважного мужа, Епікла його він ударив мармуру гострим уламком, великим, що з краю за муром біля бійниці лежав на камінні. Його лиш обіруч, ледве б утримати міг чоловік у квітучому віці з люду сучасного. Той же підняв його високо і кинув, і розтрашив на епіклі шолом що чотирма гребенями і череп йому роздробив. Той, наче плавець, що пірнає, з вежі високої впав, і дух його кості покинув. Те в могутнього главка, що паростю був і полоха, руку оголену вгледівши, гострою вразив стрілою. З вежі стрімкої, як лістої на неї, і вивів із битви. Глав вже стрибнув із стіни непомітно, щоб хто із Ахеїв рани його не побачив і цим не почав вихвалятись. Смуток обняв Сарпедона, коли він помітив, що з битви Главко дійшов, та він бойового не втратив за взяття. І в Тесторіда, Алкмаона, списа свого устромивши, Вихопив зразу його, і той, повалившись за списом, навзнак упав, аж озброєння мідне на нім забрящало. А серпедон, за бійницю, рукою хопившись міцною, шарпнув, і вся із зубцями вона обломилась, і зверху мур оголився і відкрилась для ворога путь широченна. Кинулись разом на нього Еант Теламоній із Тевкром. Тевкр тоді времінь блискучий уцілив йому, що на грудях щит велетенський тримав. Та Зевс от своєї дитини смерть відвернув загинуть не дав йому перед човнами. Скочив до нього Еант і в щит тою дарив та списом наскрізь його не пробив, Лише наступ ворожий притримав. Цей от бійниці подався на крок, але зовсім із битви не відступив. Іще сподівався він славу здобути. І, обернувшись назад, до лікіян гукав богорівних. Вої лікійські, невже бойовий занепав у вас запал? Важко самому мені, хоч який би не був я могутній, мур зруйнувати і до кораблів простелити дорогу. Ну, мов, перед! Що буде нас більше, діло краще йтиме. Мовив він так, і вони, владаревим, налякані криком, за владарем і порадником рушили в битву завзяту. З другого боку й аргеї свої укріпили фаланги. Муром прикрившись і діло, між них розгорілось велике. Бо не могли ні могутні лікіяни так у Данаїв мур зруйнувати, щоб до кораблів простилити дорогу. Ані лікіян тоді не могли списоборні Данаї геть одягнати от муру якого в житті досягнули,